Kalde partean eta biak goizean eguzkiak erraldi eta udeiak ogeita iru italabozketako temperaturekin. Zerua berdintxu gelituko da salugu pixkat kargatuko dela, barne kaldean eta eurit antasomaitzuren mentura eta ortsan zaire ere izanen da bainan, Hala ere giro polita normalean hogeita erudigeitala bozketako temperk kostaldean hogeita zazpikoak Banekaldean eta larunbatrekin bukatzeko eguzkiak eggalta udiak goizean haase sei maz azzpihozketako temperrekinzerrung gazbi kostaldean atxaldean hogeita batoita biozketako temperturekin beti eta Banekkaldean aldiz eu tanta zonbait zuren mentura eta tego metroako hogeita lau bozketan. Zire ez zirela Euskotaga? oraindik ez duzula Euskoa erabiltzen. Zer guaitatzen duzu tokiko moneta, tokiko lantegiak eta Euskara laguntzeko. Euskoak hartu eta izenda da ezazu si aska elkarte onuradun gisa. Euskoa lagunduz ikastolak lagunduko dituzu. Eusko. Sehasko. Sehasko. Sehasko. Sehasko. Sehasko. Sehasko. Udauntan. Muñeira. Ser futxibola. E A eta. Portego xizbisala, Itchastaldiak kantó la tutodi tubu, u style eta agorilian. Maiada guzientzak. Iniziatutik goi Kanpo Itchastaldoa ne eta zarnen. Edo magnetediak utrepelen 7tasun gehigorako edo izen ematea egiteko gu egoten horetan aeka deitu Ze bost beratzi, bi bost bedaatzi bibost zaztei 0 bedazi Edo emailez AEK Abitudu Guna du. egin. Zure maila izanen naa izanen esterzenter! EHKzeta Gaten komunikazio proiektuak bazkideza kanpaina bat abiatu du. Ilabetean bost euro emanez proiektu irenko bat sort zen gaitzakezu. Gainera, inpoxetan deklaratuz zure sakeratik euro bat eta hirurogeita hamar zentima baizik ez dituzu eman behar. Gazteak, gazteentza teginiko erabidea lagundu nahi baduzu izan zaitez ehkz kazetaren bazkide. Informazio gehi gorentzat Ekzeta.eu. Eh, eh, Zortziak eta berrogeita bost minutu dira behatzeko gutxi beraz entzuleak eta segidan aintzinagoaz zinagoaz aktualitatean pilpilan dugun gai batekin atzo berria berri ona jakin genuen Twitteren bitartez elak mugimenduak beraz plazara, turik, berrogei gazteo geita sei amaika sumariokoak azken finan absurbituak izan dira karguri gabe beraz atera epaite gitek, eta prestezki oietariko bat gurekin dugu jonteleria. Egun ontzuri? Bai, egun ontzuri ere. Egunon, egeiten, al, dugu bai e, lehen galdera bezala? Sok presa, izan da, zuentzat? Bueno, ba, egi esan justiziazka berko luke denok zuritzea, baina gira, ez gindula, espero, Madrez, bo, Espainiako auzitegi nazional horretatek denon e, absoluzia denok zuritzea betoreko zenik, e, bagenuen kezka, ba, bagenegi lako espetxera eraman nahi gehi, gintuztela, gutako batzuri eta bueno ba zorion ezaintza alde horretatik eta ere pertsonalean bereziki ba guk beintzat badirudi ez dugula esbetxea itzuli beharko. Hor zertano zen zuen kontrako ausia. No bueno, ba orain 12 13 urtetik ona Espainiak garatu duen estrategia alegia ezker abertzalearen e, militantzia politiko guztia Kaletik ateratzeko estrategia baten baitan ba, dakizue moduan ehunka izan gara atxilotu edo yesean eman edo porturatu edo espetxean amaitu dugun euskal militanteak e, logika garaia hartakoa esan ez ez, ez da itzakia Ba, dena da eta e, logika horretan, berdin du zure bidea zein motatakoa den, politikoa den, ez eta eta bueno, logika horren baitan e, ziren akusazioak, e, beraz oso zaila da defentsa, diotelako, bueno, batzuk e, militante egisa, zure elburuek bat egiten dute etaren elburuekin, eta beraz, eta okide zara, eta orduan, bueno, bale, fentsarako ere bide oso antzua ematen zuena, ez, bueno, bultzada politiko baten e, emaitza zen estrategia hori, eta modu horretakoa zen e, akusazioa, E, gu, ge, sekula zehu behiratu gehiagia e, frogetan eta haipatzen zituzten e, gauzei bai bai genekien onen atzian zegoena ez zela e, juie bate jarri aldituen, e, e, bona zertu aldituen frogak e, erabaki politiko bat baizik ezker e, independentista kaletik ateratzekoak Eta gehantzitsua izan da ere bai hori da frogak, zei bailak frogak ere atzera bota zituen funtsian, atzera bota edo egan ez zutela baliorik Aipatos, e, deklarazio guziak edo gehienak behintzat torturapean eginak e, izan e, zirela ez du ain e, susenkie ekan, baina ere eian e, e, e, baliugak eta shuna salantzan ezagido eta ez ditu onartu, gaxantzia izan du tokturaren paperak? Bai alada, egia san, oraindik nahiko azaletik begiratu dugu guke bazen horia bokatuak azertzen ari dira eta oso biara emango dutela zerketa sakonago bat. Baina badirudi Espainiako Hautegi Nazionalean azkena markadan bereziki oihiko praktika izan diren kontu batzu bertan bera e, uzten e, dituela, ez torturaren kasuan adibidez, oraintzari mitzen begiratzen eta adibidez aipatzen du nik gohandut Frantiako poliziak e, Espainiakoaren eskutan, e, utzin hinduenean e, Frantiako bueno, e, polizia batekin izan duen e, elkarizketa edo, ez zuen sinisten tortudurarik batzenik Espainian eta berari, ez, e, galdetzenion, ia e, e, gure moduko zenbait herritarra txilotuzi zen, da asko, esaten zuen eta ia zenbateka itortu guen ezer, eta zaten zen inork aldiz Espainian atxilotzen zaituztelarik badira ez eh salaketa bueno inculpazio pila bat zure buruaren aurka egindako adierazten pila bat eta hor ze desoreka ematen den ez alde horretatik oso e, adibide nabarmena da torturaren existentziaren inguruan eta kasu honetan urrats handia Espaineko zuzpegi nazionaleko ebazpen honetan hori bera ere aipatzen duela horre ematen den desoreka hori ere bueno aipatzen du ere bueno bertan beraduzten ditu eh poliziaren baitan egindako adiratzen asko baita tortura salatu duten asko, epaiaren aurren egindako adiratzenak ere beraz bueno alde horrezdik badirudi E, torturaren sinezgarritaun e, torturaren existentziaren inguruan ba, Euskalderetar bueno, denok garbi genekin kontu bat, badirudi auzitegin nazionalean ere badela aitorpen bat talde hortatik. Mm -hmm. oh, beraz egan bezala eh? ipatzen dugu atzo jakingun berria, berrogei bat berogei gazte uh, auziperatuak zineten eta absolbituak sinelala ja zinuten atzo lehenna aipatu uh, duzu ehunaka izan direla la auzi eta txiloketa eta batzu uh, zainoien gatik, ere preso direnak gaur egun, e, zer gatik e, hau ziau desberdina izan da, zer ustez, zion teliria? Ba ez dakit, ze argudioi begiraztu, argudioi ebazpenaren e, e, topatu, oren zergatik egia modu honetako kontuetan artiskutsua ere bala E, epaiek idatzitako e, letretan topatzea arrazoi bideak, e, arrazoiz kontrako edo arrazoi judizialen kontrako hau baitira hauek e, mundu oksidentalean homologa ezinak eta Espainia ezelako e, estatu batean edo gerra estrategia batean bakarik oso jik e, e, daitezkena, beraz ez deraintasun horiek oso egitea orain bat batean En, bueno, ez, badiru di gure militantzia politikoaren aitorten bat e, badela hor, baina esan duzun dezela e, gure aurretik eta azken azkena mabiburtetan gaztean dana e, espetxe gatu e, dituzte antzeko e, arrazoien e, baitan e, Ipar Euskodare asko ere izan gara hortik ez e, atapar horietatik iesi baina adietz gure hauztian ere hauztipetu zituzten ere e, Ipar Euskodareko segiko e, militante e, desente berat Ez berintasunak zerren araera iten ditutzen ez dakigu. Guk espero duguna da, au, e, guri da okion kontu bat baino, bono, ba, joera aldak eta baten adiraz gara izatea ipatintzen honen bezala e, asko direlako espetxan antzeko arrazoien gatik eta asko direlako, ez dezagun antzi, espetxera joateko arriskuan adibidez, izpuran egintzen itxialdi horretan parte hartu zuten e, gazte indenementizta horiek ere laizte izango dute epaiketa eta akusazio bertxoa dute, eta beraz horrein e, nigadi egon dugu horrekin. Aipatzen da uh, libre le egiten den uh, egiten zen eta egiten den mugimendu handi eta zabala hori, ust duzu horrek ere bai, azken finetan aldaketak gertzen al ditu lei paitegietarat. Bai, horrek eta horrek soiliek gareko ditu aldaketak e, paitegietara. Guk e, libre dinamika horrek ematera aipatuko denola eta azken egunean azken hitz gisa auzira e, paitegira bertara araman genuena den sortu dela Euskal e, gehiengo berri bat, gehiengo berri bat Konponbidearen alde e, egiten duena ikusten dugu oso adibide ona dugu heldu den larun batean Baiornaan izango den e, manifestaldia begira nola e, alderdi guztietako hautetxieek e, babestu duten e, manifestazio hori, hor gehiengo berri bat bada Konponbidearen alde E, egiten duena, agian orain dela urte batzuk e, publikokin modu horretan ageri etzena, eta gehiengo berri hori Euskal herritaren artean sortuen gehiengo berri hori konponbideren alde egiten duena, gatazka behin eta ber, betiko e, gainditzeko apustu hori egiten den gehiengo hori hori da bakarra modu, ba, e, bai epaitegietan bai espetxeetan, bai iesari dagokion okion ere urratsak eragin urratxak eraginditzaken e, bakarra E, estatuek e, ez dute gurekiko inoize e, jarrera onik izango bestelakoan, eta guk ebazpenak dioena edo ez dioena azkain gaurindartu nahi genukena edo esan genukena da, e, gehiengo berri horren borondatea dela respetarazi behar, eta ez dela normala berriz baionako adibidera joanik eh, larun batean aldarekatuko dena iparo eskolarriko eh, arko politiko guziak bau duen aldarri bat izanik Parisiak eta Madriak ezin dute gehiago bizkar aritu Euskal Herritaren gehiagoaren borondatearekiko. Ion teliria bukatzeko beraz berrogeiak absolbituak ziste, zein da ondoko pausua zuen zat, bat zuen zat eta besten zat? Bueno, balone bizikusi hartugu eh elegitea ezartzek aukera baduelako eh akusazioak hoy e, 5 egunditu horrentzat beraz ja e, ikusiko dugu ia e, bertan uzten duten edo oraindik saiatzen diren horretan eh e, bueno ba kaka sartzea edo eta esaneguna gaur ba militante independentistak gara, Hala e, ginen horregatik e, pasadugu pasadugu guzia eta gaur ba, berriz ere etorkizuna itxuraz dintzat argitzen dene momentu honetan ba, berro behin militante irabazten e, dituela ere Euskal Herriakon Pombidearen alde eta herri honen etorkizunaren alde e, jarduteko eta gu, gu beti bezala orain arte negin dugun bezala gure militantzian e, emango dugu la bizita Jon Teleria, horretara zen dugu braz barne ezinela Zorionak zuri berriz ere eta mire gure galdere gerantzunik Bai, miezker zurei. Ostegunun tantjoko kampo eta txiginduraritzak aipatuko ditugu. Futbolean Mundiala hasiko da ostegununtan berean eta aurrengoan nola eldu den aipatuko dugu Bia dituekin, Panciosedari alde batetik eta ETB-ko den Nasari Altuna bestetik. Biaren partean txiginduraritzak